«Максиму Івановичу?» «Не можна». «Та ти ж і я, ми друзі?» хитро запитала Ліна. «Що ти знаєш, те повинна і я знати?» «То ходімо чи що?» радо буркнув Славко. «Поїдемо до рибу ловити». «Там тихо, дачників нема. У ситнику таке окунять, що водиться. Там я тобі про все і розповім». «Ходімо», згодилася Ліна. «Тільки щоб все-все...»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 «Мотор зіпсується зовсім, як ти до нього візьмешся. У тебе око недобре». «За бобони!» — чмихнув Прі. «Драстуй, Славку!» — почувся голос з від берега. Всі поглянули туди. Оно при випустив весло від несподіванки, і Славко пробормотів щось невиразне. На кручі стояла незнайома дівчинка років тринадцяти, вбрана в білу ляну сукню нижче колін,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 — то вона, Стиха спитала у Славка. — Де ви познайомились? — Я її не бачив.